Teatrul Național Radiofonic prezintă Cizmarul și Diavolul. Comedie de Norman Ginsbury, după o povestire de Anton Pavlovis Cehov. Traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Martin. <fie>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 Da. Dacă clientul acela din strada colocni, Nu m-ar fi amenitat cu o să-mi sucească gâtul În cazul că nu îi termin până dimineața Aș fi fost și eu afară Aha. ca toți ceilalți da. o, uși, toți petrec, toți în afară de mine da, Dar nici unul dintre ei nu-i atât de beat ca tine Bezi sau treci, toți petrec, petrec, petrec. mai eu muncesc spune Cat pentru... Dracu, știe cine, banii, banii, ei sunt la baza, la orice ce, dacă noi ai, nu te poți bucura, așa că trebuie să cosă să ciocănesc, ca să pot câștiga câțiva gologani, să mă bucur și eu, niciodată nu primesc când se-mi deajuns, ah, indiferent ce fac, niciodată am capăt bani destului, oricare altul are banca. Că nu mai știe ce să facă ah. cu ei, numai eu nu ah, e Nu da. sunt decât am măret ah. fără nimic De când n-am mai băgat în mine ceva cu adevărat consistent oh, Nu există în tine niciun loc șor pentru ceva consistent Totul e plin de lichid Acum -ac aș putea da. să mă culte N-am voie, n-am voie Aș putea să merg la culcare, spun, da. Sigur, un som scurt m-ar face să uit Cât îmi este de foame, da? <laughs> Nu trebuie, nu, trebuie, nu? trebuie păi nu? nu, nu. Dacă mă duc la culcare, clientul meu rămâne fără gheață, iar eu fără bani. Îl urăsc, îi urăsc pe toți, dar mai ales pe cel din strada colocni. Asta e, ăla cu părul negru. Exact. Are și o față galbenă. Și da, cu ochelari da. fumuri, nu? Da. Și are și un nume oribil, nemțesc, mm -hmm. pe care nimeni nu-l poate pronunța. Mm -hmm. Nimeni nu știe în ce trăiește.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 Da putea să-i dau bună ziua A explodat totul ne mi mai spus Dar Da, așa Era o lumină roșie Strălucitoare Și un fum roș Și o putoare de cucioastă Și de penar Am strământat de cinci ori Era foarte misterios După părerea mea Era un mister Nu mine diavol Da, e bine, slavă domnului Găitele lui sunt apropiate. Ba da! sticla de vot, e gata? Da! Domnului! A. A. Aș vrea să vină să-și ia ghitele. Da! Iar eu aș vrea să vină să-mi plătesc banii. Iată ce vreau eu! Mm. Banii! Toată lumea e bogată, în afară de mine. Toată lumea are case mari, a, trăsuri, a, haine de blană, a, a. în afară de mine. Are bacnote de sute de ruble, mm. numai eu unul. Nu mi-ar păsa dacă li s-ar prăboși casele, dacă li s-ar răsturna trăsurile în riu și le-ar lua foc bagnotele Iar plenurile s-ajungă jergoase <laughs> Nu mi-ar păsa, dacă ar exista o dreptate în lume, bogați ar trebui să ajungă cerșetori Iar cercetorii ca mine să devină bogați, eu aș fi cel mai bogat Aș face pe groazavă față de ei. Le-aș Le arăta eu lor. Des -ă, deschide ușa. Deschide-o ca să putem și noi să vedem ce mai se întâmplă pe afară. O fară. să se stingă lampa și mine și fric. Fii ne fric, fii fric. O deschid, o deschid eu. <gântă -i> Ui, uite, ei, uite cum e și mai mână sările. Toți au un burdă când o bucată mare de șuncă și vodcă. <sus> Zeci și sute de sticlă de vodcă! Hei! Îmbuibaților, hei! Intră-n casă, vețin ce ești? Veli și te îl spală, dâmpanțule! Vede, ce priveniște, ți fața de cire. De, asta e milostenia lor Din ajunul Crăciunului Ce mi-ar place de s-ar sufoca cu toții Mâncându-și prânzul Crăciunului A, Știi pe cine am întâlnit el? Pe cine? Pe cusma Lebediotkin Idiot. Idiot? Da. E acum patron de cizmărie E aproape ca țarul de bogat Asta nu e pentru că s-a însurat cu o femeie Care e tot atât de bogată ca țarul mm. Știi ce mi-a spus? Ce? Acum...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 și -a ce -a făcut? M-a trântit la pământ Cum m-am ridicat, el dispăruse Am să-l găsesc eu nu am Să o să vezi Acum ai se. Să... Mm. Ceea ce am nevoie Acum e un somn mm. bun uh, mm. uh, uh. Acolo. Cine e? Am venit. Clientul meu deci, de zanacoloc mine Bun, bun, îmi face o deosebită plăcere să vă văd. Sărbători fericite! Bruna! Ce friță a făcut! Rona. Ia-ți dumneavoastră, domnule. Sunt gata de mult, vă aștept. Ia să le încerc. Da, de sigur. Luați locul. Ajută-mă să mă descalce. Da, bineînțeles, domnule. Domnule, trage! Trage! Trage, dar nu iese! Nu așa, nu așa! Jurelu! Așa și va. Ia-te cazul! Păi! Păi! Piciorul dumneavoastră e... Eu, cu Cine era cea care a fugit afară? Maria, soție mea. De ce a luat la fugă, Fânia? Și de ce Cine ar putea să ne vină? Adică. Băi, știți. Trebuie să atmintesc că e un pic șocant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 Poartă o coadă sub hainele astea. Excuse-mă. eu personal nu mă număr printre deștepți, dar el are mai multe minte și educație decât oricare din studenții de la universitate care dau tercoare pe aici, făcând pe grozavi cu cărțile lor purtate sub braț. Ori fi având ei cărțile sub braț, dar au și sticle prin buzunare, cum și rume în cap. Oricum, mulțumesc pentru compliment, prietene. Sunt sigur că a fost sincer Bică. Dracu știe cum să-și utilizeze creierii Ceea ce este foarte important Niciodată nu-i lasă să ruginească Știi că îmi place, domnule Căptaci? Ești o persoană foarte receptivă Ce-aș putea face pentru dumneata? Hai, hai, hai, hai nu te sfii, hai Nu-mi place să cer Oamenii care nu cer, nici nu primesc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 o mulțime de fleacuri În fața celorlalți Făcându-mă de rușine de. E foarte greu pentru dumneata Foarte, de. foarte greu Acum înțelegeți poziția mea? Da, te înțeleg Ai toată simpatia mea Și acum Ce ți-ar place să fac pentru o dumneata? Domnule drag Vă rog să fiți așa de bun Și să mă faceți un om bogat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 E cât se poate de cinstit? Eu îți garantez că îți dau tot ce-mi cer, iar în schimb, tot ceea ce îți cer, e sufletul tău. Mm -hmm. Se spune că Dracul nu are nicio leț caie. Când mi-ați comandat pe de ghete, nu v-am cerut plata în avans. Un om de afaceri execută comanda pentru satisfacerea clientului sau înainte de a cere plata. E regulă, și așa, nu să despicăm acum firul în patru. Și acum, pregătește-te! Pregătește-te! Pregătește-te! Pregătește-te! Până la urmă, cel care va plăti, tot dreacul va fi. <fie> ce e asta? ia-te uite, ce mai cameră! De când mama m-a făcut, n-am văzut atât de lux. Uitați-vă la mine! Ce mai haine! Port o vestă fantezii! Eu, cizmarul de ieri, într-o vestă fantezii! Dar voi cine sunteți? Valetul dumneavoastră, domnule. valet nu mai spune mm. Și tu, fetiță? Sunt camerista dumneavoastră, oh, domnule Camerista mea Hai <laughs> că-i bună asta Poftiți la masă, domnule Și bonaptit mm. Cum? Ce-i spui? Poftă bună, domnule Aha mm. ce mănânc eu aici? Friptură de berbec, domnule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 Ai niște glezne Foarte drăguțe Da? Vă mulțumesc, domnule Helul 2, domnule Unde a plecat camerista? Numai până la bucătărie, domnule Dar de ce mi-e friptura de berbec? Trebuie să faceți loc și pentru gâsca asta, domnule Gâscă. Friptura de gâscă, domnule oh. O mâncați chiar acum Friptura de gus. Friptura de gâscă cu piure de castane Perii de șuncă și ficat de rață. Chiuri mm. de castane. Felii de șungă. Mm. Ficat de rață. Mm. Dar ce-ai acolo, fata mea? Cote de porc, pane Asta ce mai e? Cotlet de porc cu sos de hran. numai că n-am terminat gâscă. Trebuie să lăsați loc și pentru cotletul de porc, domnule. Da, prebine așa să-și fac. Uh, mai l-am vodka. Da, Unde pleci? La bucătărie, domnule. Ai un funduleț delicios. La mulțumesc, păi, cere să-l da, Nu lăsați cotletul să se răcească, domnule. <laughs> Ce, te-ai și întors? Da, domnule? Ce ai mai adus de data asta? Grâu fiert, prăjit în grăsime de gâscă, domnule. Păi, dar am terminat cotletul. Iar pleacă! Dar trebuie să lăsați loc și pentru grâu, domnule. M e delicios. Acum ce mai aduci? Omletă, domnule? Corte-i grașă? Ce-perci? Justură-te tocat. Bine, Sunt abia la jumătatea porției de grufier. Dar nu o să puteți spune nu, omule. Nu, are dreptate. Nu pot. Extraordinar. Fata mea spune, suntem în cer. Oh, tine.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 Împrășit în cuptoarele proprie de sale? Da. sigur domnule, întunecimea sa, Scaraoschi, conduce totul. Ia-te uite. În cazul dumneavoastră, însuși, întunecimea sa a întățit focul. A focul? S-a fi făcut Cine? el asta? Ce, iară? Plăcinte de ceapă. cu napi, îndepășite-n gvas. Oh. Tata? Asta oricum își face loc. O voi servi. Da. Și miere, doamne, na, puțin, na, miere. mierea. Mierea, la acolo. Azi? Un prânz gustos, e foarte gustos întreaga. Nu prea încărcat. Ar fi fost drăguț dacă și Maria ar fi putut împărți prânzul cu mine. Da? Dacă Azi? ea a tulit-o afară de cum l băzeu, ce se oricum, ar fi fost nepotrivită. Nu știe să se poarte în societate sărmana femeie. Bleh. ca să vă spun adevărul, Maria...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 Și mă face ridicol, ce orice oh, oh, oh. Vă salut, vă salut Dar de unde s-a părut? Hei, fău de orupantelici Cum ți-a plăcut prânzul? Destul de bun hey. Bunicel, da Friptura de berbec a fost cam Cam fibroasă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 Dumneata, poți să o faci mai bine ca Maria, nu, așa? Da, în privințe, presupun că pot. Ai face-o chiar foarte bine. Dacă ai ști ceva despre asta. Ascultați, am remarcat tocmai calitatea ghetelor cu care m-am trezit încălțat. Mă întreb cine le-a făcut. Eu, mod sigur, nu le-a făcut așa. Le-a făcut Kuzma Lebiotkin, domnule. Aha, e Chiar el le-a făcut? Da. I-a să-l cheme. Dacă așa vrei, prea bine.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 Ha, ha, îmi place impertinența asta. Ieși imediat afară de ei! Valetule! Da, Valetule! Păgnes-l! Păgnes-l! dai una Dai-l! Aruncă nimediat afară de ei! Prietene, am, am, am nevoie de bani. Privește în portmedeu! Cât e aici? 500 de ruble! Oh, Nu merit mai mult decât atât e, Atunci poftim, poftim Portmoneul acesta Aici cât este? O mie de ruble no, no, no, no, no, Nu, -i, nu, nu, nu-i de ajuns no. Douăzeci de mii de ruble ar fi îndeajuns? Mm. Da, asta mai seamănă ce voiam Nu mi intră Vom aranja și pe asta imediat! Imediat! Oftim un sei. Băgați bani acolo, oftim pieile. Da. Da, uh, trebuie să-i încui. Trebuie să găsi bani și mai mulți în fiecare cameră din casă. Ține ușile încuiate. Ai dreptate! Iată-mă, bogați! În sârșit bogat! Da... Iar acum am să-ți ofer ceva mult mai valoros decât banii. Ce? O nouă soție! O nouă soție! O doamnă Și miroase Miroase atât de frumos Ai discutat vreodată politică? Cu soțul meu niciodată Asta de apreciabil Miroșa parfum M-am parfumat Eu Așa deci Vino la mine și stai pe genunchii mei Așa Așa e bine Dregut și confortabil A. Ești seducător Da Acum mai putea să-mi dai un sărut dulce și lung Încă ai, ai multe, multe, multe, multe, multe Domnule client Da, domnule Nu crezi că e cazul să, să pleci? Am plecat <gângă> Am plecat <gângă> Scumpul de el mi-a lăsat o minunată cutie de bomboane Ai, servește-te Mulțumesc foarte mult M-am răzgândit Nu servesc servesc. mi cutia să o pun bine Știi că am indigestie Ia o pastilă de mentă O să-ți facă foarte bine Lasă că nu e nevoie S-a făcut târziu nu crezi că e timp să ne culcăm? Oh, nu, dragul meu, nu încă. De ce? E mult prea devreme. E devreme? Bineînțeles că e devreme. Nimeni dintre cei cu poziție socială nu se culcă înainte de miezul nopții. Ah, M-am adus aminte. Știi, suntem bogați. O mulțime de bani, dacă răspândiți prin toată casa. Cosi ar putea să încerce o spargere. Ai face bine să mergi și să te uiți în toate încăperile din casă cu lumânarea. Hai, du-te, încuie totul. Prea bine, dacă așa vrei tu. Toate încăperile, înțelegi? Și când te termini să vii direct aici. Nu sta mult. Am indigeste. Asta de la mâncărurile diavolului. Ar fi trebuit să merg la biserică, dar... Mi-am vândut sufletul și nu sunt prea din pricina asta. Dacă voi merge la biserică, voi spune Doamne, iartă-mă pe mine, păcătos. Da, tot asta spuneam și când eram sărac. Și dacă acum că sunt bogat spun tot asta, care-i diferența? Când voi muri, nu voi mai fi îngropat în aur strălucitor și nici în diamante scribitoare. Voi fi îngropat tot în pământul negru, la fel ca cel mai sărac cerșetor.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 am să cânt să mă audă toată lumea. Am să deschid fereastra. Toți să mă audă. În ziua fiului! rfu Am turska-ul și nu mă recunoaște cunoaștere!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 Uite armonica asta Muzica ei nu poate să deranjeze Să audă toți și să se bucure din gură. N-aveți voie să cântați nici la armonică. În acest cartier nu. Gentlemanii nu cântă la armonică? În felul acesta, domnule. Nu la fereastra deschisă, nu în un cartierul acesta. Aici este foarte select. Ei cântă în băile lor sau la biserică? Râleți de mine, domnule. În, în cartierele săracilor se cântă, recunoașteți, nu? <coughs> da. În taverne. Dar nu în biserică, la armonică În bisericile noastre Orga sună întocmai tocmai ca o armonică S-ar putea să fie așa Domnule, dar gentlemenii Nu cântă niciodată la armonică În casele lor Sau la fereastră deschisă Mulțumesc, domnule Am învățat o lecție care nu merită să fie învățat Noapte bună, domnule Noapte bună Ce viață săracă oamenii din cartierul ăsta Fără muzică, fără... Iată, mă spun, bune, oamenii da, ai venit da. da, dragule, și toate sunt în ordine Am cercetat toate încăperile Și am... Da, ce asta? Ce porți pe tine? E, un negrișe? Un neglijet? ce ai un neglijent? Uh, ceva așa, un flecușteț Pe care îl poartă doamnele în interior <laughs> În ocazii intime În <laughs> In ocazii intime <laughs> E bine, ia să-ți aplic eu o bălmuță intimă Și prietenească peste fund <laughs> A, Nu fii prost, crescut, scumpule E atât de vulgar nu, nu, nu știi, nu știi să te porți cu o doamnă diferiți au moduri diferite de a trata doamne diferite Nu, dacă erai un gentleman, mi-ai fi sărutat mâna când am intrat în cameră Să-ți sărut mâna? Bineînțeles Și pe urmă? O, ce viață! Cu salutul de mână, dar nu e normal Se pare no, că nimic ui. din cei normal nu reprezintă bunele maniere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 și tu ești un om de rând Un moșic. Am fost adus aici de pretenții false Nu voi sta, nu voi mai sta Ești deplorabil Deplorabil Dacă se va mai înapoi aici O arunc pe fierea asta oh, Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Nilov Eu mi-am îndeplinit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 Vino Hei, scoală, răuzi! Scoală, bețivule, scoală! Postule! Ola... Pă ce s-a întâmplat? Unde sunt? La dracu! Bă, trebuie ca ați țipi și am visat. Ola... Dumneata, cine ești? Cine dracu vrei să fiu? Sunt clientul tău din strada acolo Colmeni, a furisii de bețiv, ce ești? Dacă nu veneam când am venit, s-ar fi zis cu tine. E oh, o oh, duhoare de gaze, aici. De ce s-a întâmplat? Te-ai îmbătat și probabil că ai răsturnat lampa. De... Dacă nu veneam eu, ai fiars împreună cu toată casa. Iar eu m-aș fi ridicat în fum la cerul. Da, dar și ghetele mele la fel. Asta e mult mai important. Unde sunt ghetele, a? Unde? Le ai terminat? Le-ai de două săptămâni. De una din ele e gata Și cealaltă? Vă rog, dați-mi 5 minute Fo 5 minute -ai Mi ai promis mi -ai pentru săptămâna trecută o Voi termina acum Mai am doar câteva tu Și le puteți lua la plecare pe amândouă Vă rog Dacă n-ai băiat atât de mult Și ne ai dormit atât de des Ai putea să fi un om bogat Ce vă face să credeți că aș dori să fiu un om bogat? Nu -i, tu -i, tu -i, orice om ar vrea să fie mai bogat decât este Dumneavoastră sunteți un om bogat?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 Oricât de prețioase ar fi Nu râde, domnule, nu râde Să vii la mine și le vei primi Și ce-am să fac chiar în momentul În care voi termina gheata dumneavoastră? Nu, și n-aș putea spune că mă interesează Când am să termin gheata Mă voi scula Mă voi spăla și voi merge la biserică În drumul meu Voi vedea trăsuri și sănii Cu carpete din piele de urs Voi vedea negustori Bogați și domn.